Наостанці, як через багато років після звільнення, професор Холодний, якому вже було за 80, отримав міжнародну премію Організації Об'єднаних Націй за відкриття виняткової ваги. Це відкриття сповнило надією мільйони голодних людей у всьому світі. Розумієте, справа в тому, що повітря містить 75% інертного азоту, речовини з якої... Будуються білки. Досі ми не вміли використовувати цю необхідну для життя речовину. А коли я розповім вам це, ви одразу зрозумієте, звідки бралися оті містичні 2200 калорій, що не давали вмерти професорові Холодному. Микола Сидорович бездоганно поставленими експериментами та складними біохімічними дослідженнями Довів, що в стані високої емоційної напруги людина здатна поглинати цей інертний азот повітря і перетворювати його на білки. А потім Холодний вивчив увесь ферментативний процес синтезу білків з повітря і відтворив його у промислових масштабах. Завдяки цьому відкриттю проблема голоду на землі зникає з обріїв 21 століття. Ось звідки з'явилися великі червоні газгольдери та алюмінієві цистерни, схожі на орбітальні лабораторії, що стоять нині на березі Вогунки. Це перша у світі промислова установка для виготовлення синтетичних білків з повітря. Сказання п'яте, де автор, впадаючи в солодку настроєвість, згадує призабуту історію поїзда «Париж» Яропіль рівнобіжно з чим досліджує проблему кохання з першого погляду в міжнародному аспекті, розповідаючи передовсім хвилюючу історію сучасних Ромео та Джульєти. Я годинами слухав цю пісню, яка починається з перестуку людського серця: Поїзд на далекому перегоні, нічний вокзал, мов залізний птах порожній із запахом тирси дешевих парфумів перестук серця і незнайомі французькі слова Ніжні, як шелест вітру у квітах може і тривіальні ці слова але незнання через це таємничі а невідомість ніколи не буває тривіальною нічний присмак таємниці відчуваю я червоно виблискують рейки і в цій тиші Чиєсь серце вистукує ритм дивної пісні. Завжди, коли слухаю цю пісню, я згадую Івонну. Її далеко останню подорож до Ярополя. Ах, пробачте! Ви, мабуть, чекаєте розповіді про Париж. Площа Етуаль, вітрини паризьких магазинів, старий просмолений баркас реклама перлів у вітрині найбільшого нівермагу на Єлисейських полях. Запах моря й кудишеві дешевії пансіонати Нормандії, дивні паризькі трамвайчики із дверцятами ззаду, а інколи навіть і без дверцят, такий собі рухомий балкончик, де замість дверей ланцюжок. А ви чекаєте на різні паризькі дива: біле різьблення ампіру, чавунні грати людовиків впереміж з нерухомими обличчями кав'ярняних дівчат, очі яких підведено синіми олівцями втоми, натхненної нічної роботи. А може технології кохання чекаєте ви? Оля-ля, паризьке кохання, легке, мов, дотик метелика, мимохідь доведене до ніжного автоматизму, ніби рухи дівчини, яка скидає з ноги тонку чорну панчоху. А може чекаєте гангстерських історій? шляхетних бандитів з обличчями Жана Габена та прізвищами Маркізів, чи смішних деталей, як цюціють під цигляним муром полковники з військової академії, поклавши на травнику свої велосипеди. Чи не цього ви від мене чекаєте? Але Івонна не парижанка. Живе вона на околиці тихого містечка. В неї є старий Пежо. Влітку можна відкрити дах і їхати зі швидкістю 100 кілометрів, увімкнути приймач та слухати повідомлення про автомобільні катастрофи. Потім програма легкої музики. Потім зустріч з нареченим художником-декоратором, який чекає її в сусідньому місті за маленьким коньяком. Чорні шкіряні поліцаї на білих мотоциклах Посилають івоні повітряні поцілунки Або погрожують пальцем Мадемуазель, чи справні гальма Вашого пежо? Пробачте, Мадемуазель, попереду небезпечний Відтинок шосе Там на повороті розбилася автоцистерна З прованською галією Шосе тепер намащене і блищить Мов паркет у Версальському палаці А на тому повороті вже лежать У кюветі п'ять автомобілів Білий західно-німецький мерсетес що лично перекинувся Догори колесами, двари Чорний Вольво та Хамбер з червоними шкіряними сидіннями, що належить старій англійській балерині, яка наприкінці свого життя злавала ногу. Може, зустрінемось сьогодні ввечері о п'ятій, в мене кінчається чергування. Дякую, мосіє, але в мене надторивнивий наречений, У нього є пістолет, він уб'є вас, мосіє, а я не хочу, щоб його повели на гільйотину, бо голова це краще, що в нього є».